Radio Helsingissä mennään sunnuntai-iltapäivisin musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta genre-rajoista piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntai-iltapäivisin 2-4 toimittajana Mikko Matlaan. Tämä on Radio Helsinki. noustaas ylös. Tämä seuraava lähetys on omistettu rakkaalle, armaalle, isänmaallemme Suomelle, kesäsuomelle suomelle matkailu-Suomelle. Soitamme tässä matkailuaiheisia, paikkakunta-aiheisia, kappaleita. Minä huomasin, että se oli itse asiassa korkeamman kädessä, koska minä lopetin edellisen lähetyksen, jossa minä soitin hyvää musiikkia. Sellaista pääsi tapahtumaan kerrankin viime maanantaina. Minä lopetin lähetyksen hyvinkään nimiseen kappaleeseen huomaan, että tässä on jatkumo Alun perinteinen, piti tulla Niklas Aaltio pitämään tota, niin Spessua, mitkä se olikään mitkä omituiset genret tota, vastaavaa. Mutta hänelle ei sitten käynytkään, niin minä pidän nyt tota, tämän Spessun tässä kohtaa. Hän tulee jossain vaiheessa myöhemmin sitten rajusti ja takapäin hämmentävät genret lähetyksessään. Mutta matkustamme ympäri Suomea tämän lähetyksen aikana. Tämä on tähän alkuun. Tämä on, tämä on, tämä on Suomi 100-vuotta ollut juhlalähetys, on näin. Sata vuotta Suomelle omistettu Finlandia. Mutta eräs henkilö, joka on tehnyt huomattavasti biisejä liittyen suomalaisiin paikkakuntiin, on tietenkin Juiselle Eskinen. Ja sä seuraavaksi sitten sen kunniaksi. Miksi tuo miks on kulunut hämmäti Ei se heinolassa jyrää. Nyt, nyt täällä, täällä on tekninen henkilökunta. Onneksi on paikan päällä. Yllätys, yllätys. Se, se oli, se oli. Kannattaa, kannattaa, kannattaa varmaan pitää tosiaankin. Joku auki. Mä teen yhden normaalin lähetyksen, jolla mulle ei pitänyt veerata tätä musiikkia nostella liukui ylös ja alas. Niin Johan sä sitten sen jälkeen, kun on tullut normaali kansalainen, niin DJ kansalainen tänne näin, mutta ei käytä tästä. Hey, Sitten täällä nyt ei ole sitä menpaa missä minä voisin lukia ihmisten lähettämiä outbox viestejä. se tulee kohtakin että ennen ilmoittaa ilmoittaa host. Oksaa host 1, host kakkonen, host 2, kakkonen, host kakkonen, host kakkonen, kakkonen. Hei, hei, hei host hey. Se näitä sitten legendaariselta DJ tekniseltä, siis DJ tekninen hän oli oli nimi joka sulle aina ja nyt on tämä matkustuspesiaali. jossain määrin hesalaistakin musiikkia tässä. Soitetaan sanoisen maakuntalaisittain kaupungin nimen tässä näin. Tiesitkö, että alunperin hesahan on ollut Helsingin slang-ilmaisu, jonka sitten on sitten maalaiset sitten omineet? En, en mä tiedä. Siitä ei tiennyt. Hyvä. Sieltä tuli ensimmäinen mie. Minä mä ajattelin, että sinun täytyy sanoa pelkästään mie ja sitten se on siinä, mutta... Otetaan nyt vähän, vähän lisäinformaatiota. Kerropa sinä miemiä siinä niin, että mistä se, Siis miehän on siis Karjalaassa sanotaan mie. Ja myöskin Lapissa sanotaan mie. Mutta siinä on mietön väli siinä, niin mistä... Siihen siä oletat, että, että mietä mie, ei siinä sanota enää. Siinä ei mietitä ollenkaan siinä matkan Ä, Varmaan. En, en, en, en ymmärtänyt kysymystä. Niin, siis, koska kyllähän tietyllä alueella puhutaan on tietynlaiset murresanat, ja niitä käytetään vain siellä. Mutta mie, se on Karjalassa. Mutta siinä esimerkiksi Kainuussa ja Savossa ei, ei, ei ole mie. Mutta sitten taas Lapissa on mie. Ehkä se on tullut jostain tyyli idästä, ja sitten murteen tänne tuonneet ovat tajunneet jättää se Savon väliin. Oi oh, selvä. Mutta sä oot sä eikö tämä pidä paikkaansa? Sieltä päin. Joo, jos ei sieltä päin että sä oot lapperrannasta kuin no. siis, kaupungista vai Nykyisestä Lappeenrannasta. Okei, mistä päin olit aikaisemmin kuin ennen kuin olit Lappeenrannasta? Se oli joutseno ennen kuin oli Lappeenrannasta. Joutseno, eikö, eikö siinä oli juna-asemakin siinä Joutsenon kohdalla? Joo, mutta junata ja pitkälti sen ohi. Hyvä. Kerropas, tota, aina kaikki suomalaiset pikkupaikkakunnalla kotoisin olevat ihmiset sanoa, että tämä on tosi kiva paikka kesällä. No onko kiva paikka kesällä? On, on se ihan kiva paikka kesällä. Sitten kun muuta, on, on kiva kesäkaupunki, niin on, onko Joutsenon kiva kesäkaupunki? No se on kaupunki. Niin. Kesällä. Joo, joo. Mä, mä ajattelin näin, että aina sanoit, että toi tosi kiva kesällä, että täällä on ihan kiva asu. Kun se kestää se kolme kuukautta, niin silloin kun mä asuin niin se oli vielä kunta. Niin, ne on, niin, mutta siis se paikan kunta, mistä ihmiset, ihmiset on yleensä kokoontuvat. Siinä aina, aina sanoin, että tämä just sopivan on kokonainen. Melkein ihan sama, minkä kokoinen se on. Jopa ihan Tampereen asti, Tampereenkin sanoo, että tämä just sopivan on kokonainen, että, että, että tuota, ei liian, iso ei liian pieni. Kaikki aina sanoo myöskin, että kaikki aina tuntee kaikki täällä, vaikka on 50 000 asukasta tai vastaavaa, mitä nyt keskimäärin suomalaisessa on. Kaikki, kaikki 50 000? Mä, mä vaan epäilen. Mutta kun sä oot niin tuossa on urheilumusaa Lappeenrannasta ja Levi, mulla, mulla, on, mulla on näitä kaksi. Oliko siinä urheilut lapperannassa? Pelasin pienenä jalkapalloa, tosin Imatran pallosalamien rivessä. Aa, petturi! Pet! Hei, onks muuten, hei, onks, onks, onks muuten Lappeenrannassa samanlaista kuin on, on niin kuin esimerkiksi Hyvinkä ja ää, tota, noin, Rihmäki ja etenkin Rauma ja Pori, niin onks siellä, siis imatra ja lappperanta? onks siellä tämmöstä vääntöä? Todella kovaa pihviä. <lain> se oli hienosti sanottu. Tota, tota, Tässä on sulle tämä levy kuitenkin. Lupaatko sä kuunnella tätä? Tuossa on mulla on nimittäin näitä kaksi. Mä en ymmärrä, miksi näitä on kaksi, Ne on tuommoisia pieniä läpiskoja. Mutta siinä on... Siinä, otapa, otapa se muuten läpisko pois sieltä. Ei ole kappaleiden nimiä tuossa levyn kannessa. Niin voit kertoa, kertoa mitä kaikkea kappaleiden sieltä löytyy. Lapperanan urheilumiehet, ää, Pesäysit, ää, NST, Lapperanan kisatoverit, Lapperannan uimarit, Nanna. Kenkki ja Haba, kivenheittäjän laulu. Joo, toi Lappeenrannan huima, sen mä että tässä on urheilu ja viihdelehti Etelä-Saimaa. Onko se siis se ilmestynyt lehti siellä ilmeisesti Etelä-Saimaa? Kyllä. Joo, sano vielä Mie. Mie. Lappeenrannan, Lappeenrannan. Lappeenrannan uimarin aikoo. Yeah. Tää on onnellista tietoa. Näyttää moille kuin kahden kauhoon. Voi kauhia kuin kauhoon. Ma alta saa voittorankkeen. Kova harjoitus takaseen. Tää on maailman tarpeellisin kappale. Kyllä Lappeenrannan uimareelle... Tänään on tulossa sitten toi kone, missä minä mitä mitä pystyn lukemaan sitten noitas outbox viestejä jossain vaiheessa se on nyt tuolla vielä alakerrassa, kollin live on sieltä tehty. Mutta ensi viikon paskista tattis tehdä siellä meikäläisenkin sitten live. En tiedä onko niitä muita luvassa? Aiheena on seksi ja sitten tön tulossa vie, vieraaksi tota niin, eräs artisti naispuolinen henkilö, joka esittää erittäin suorasukaisia Seksuaalispäitteisiä kappaleita livenä sitten yleisellä muutama omat vipaleen. Uli... Kun jo nämä seksihälteet vielä alkanut, niin jo jotain kuitenkin seksikäs tässä keskessä pitää olla. Jes mulla on molemmat kädet kipeet. Älä, mä, siis ei ei voi sanoa en voi sanoa kättäpäivää, en voi sanoa kättäpäivää. Ei johtuu ei johdu bakteeri-kammosta, vaan se johtuu mulla on joku hermoste mikä vaan noissa noin pitottaa itseesti. Tervehditään siltä voit paukuttaa peput toisen me vastaan, niin se onkin on, on kiva tapa. Maho on se on paljon mukavampaa semmoinen. Se aina vain irta. Joo, niin toi, toi, toikin lähtee vähän kerran, tuottaa suudesta minkä jokin mainittu? Hyvä. Se aina vain urtaa, kuin ihmisen penä. Joo, on hieno tää urheilumusaa Lappeenrannasta. Nyt radion henkilökunnalla löytyy kaksi henkilöä, joilla löytyy urheilumusaa Lappeenrannasta. Hyvä. Suolammesta alkaa, pienestä lähtee myös taivaan. Jumala maaseudun loi, ihminen kaupungin, ei enää käräjä kiville, palata takaisin. No niin, se siitä kiivinkin ostaisi, Sehän on siellä joskin pohjois suomesta tai sieltä se ollut Oulun tiennellä tota vastaan. Ja seuraavaksi sitten Kuopio tanssi ja soi. Terveisiä Jorma Uotisen! Jumalan aloit tanssi, jumalan aloit rääsi, eikä niiltä vätyä voi. Jou oh Kuopio tanssi ja soi. Ja meri tekee Romania, ja heavy pain. Minä nikkan iso kynä, iso kynä minua ja kaikki on okei. Okay. No, viitos teiltä piikkiin, liittasin ja itkin. Kallavettä pitkin laivat seilaa ja muutelee. Minä editka tyttöäni, tyttö editka minua ja suutelee. Kuka tässä nyt oikein laulaa, Kartikas? Ei tässä kerrota. Tässä on mukana Virve Stier. Sä lauloi tossa jo sen heilossa Jyriä kappaleen. Ari Koivunen, Jokper Ruonansu ja Mikko Laitalo. Ei tässä täällä ole kukaan, ei sitä voi tästä olla. Joppe Ruonansuus. Kyllä vielä. Kuein on laittanut tää kuka kukungin biisin laulaa. Torilla on kilinä, torilla on vilinä ja joku vielä lisää toi. Tai sit vaan joku. No voi. No joo, vierailla on tähtiä tähtiäntiä. Tai tähtiä tähtiä. Ja soi. Ja Akkokaumu johtaa rockiorchesterin tunnelmaan. Minä nykkaan rockia, rock. Kuopiotaan siihen toi, mutta minä vantaa, vantaa, vantaa, vantaa, on kuitenkin aina vantaa. Vanta sun rantakuljen, minä iltaisin. Vanta sun Sulla on minä tulla luo. Haku valot nuo, kuin timantit ne loistavat. Haku talot nuo, ne ikäväni poistavat, koivukylän asema. Ja kantapaikka kettunen, Irvin ja Kaseva. ne veivät vikan vitosen. Onne kaikki Vanta, Vanta, sun rantaa, rantaa minä iltaisin. Vanta, sun rantaa hyväilevät lait. Lantaa sun rantaa valaisevat tähdet nuo. Lantaa sun rantaa kuljen minä luo. Diu diu diu, diu. hallilla mä hetken tapsaa muistelen. Onko glediut mallilla? Mä vähän niitä puistelen. Ja myrmäki kutsuu mua. Myyrmäki, ai ja ai, ai, ai. Onko paikan kun kultaa silkkaurunoutta? Myyrmäki, Koivukyla, Hakunilla. mainittu. Seuraaviisi on sitten omistettu Hakunilalle. Vantaa ja tulee mulle minne. Olen asunut elä, elä, elämäni aikana kolme kuukautta ja olisiko kymmenen päivää Vantaalla, että Koivukylässä. Tai siis sehän on virallisesti, sehän, Koivukylähän on kun tulla etelästä, niin se on myös siellä vasemmalla puolella. Oikealla puolella se on toi Havukoski, taitaa olla virallinen nimi. Mulle selvisi vasta nyt tuossa vuosi sitten, että minen asukkana Koivukylässä vaan Havukoskella. koskella. Mutta tosiaankin hakunilla on mainittu, niin ollaan loogisia Seuraavaksi laulu Hakunilalle. Istukas alas. Hyvä, siellä on asu. Hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, hakunilla, Nyt No nyt kuuluu paremmin. Hakunilla on siellä hyvä asia. Ties minä olin sanomassa, että tuossa laulu Hakunilalle. Leena Sinisalo, San, Irjan, Kertun ja Leenan yhden ryhmätyö. Yleensä laitetaan ihmisten nimet, jos on sanottanut, yleensä se on yksiminen, mutta tässä on Irjen ja Kertun ja Leenan ryhmätyö, oli tuo sanotus, kunnittakamme me ryhmätyötä. Ja sitten ennen oli tietty tuo, ähm, Tero Moilanen, tämä Franti ja Vahanen Ukkeli, joka esitti kappaleen meiltä Vanta. Ja nyt on mainosta. kun ei vieläkään ole tullut sitä venpoilta takaisin, ettei ei, lukema, että ei osaa outbox mutta ei ole vaiheessa on luvattu, että monet tulee tuolta alakerrasta, niin se vielä lähetyksestä.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 Hyvää fiilistä ja filosofiaa. Erinomaisia juomia ja harvinaisen rentoa oloa. Uudistunut Bar et Cafe Hemingways on avannut ovensa Hietalahden torilla. Kannattaa tulla kahvillekin. Arellampi Oldeelta tervehdys! Oldein viikoittainen kesäklubi pärähtää käyntiin G-Livelabissä. Kyseessä on ainutlaatuinen klubikonsepti, jossa supertähdet esittävät tuotannostaan kuuntelijoiden äänestämät toivekipaleet. Kesäklubin aloittaa lauantaina, ensimmäinen heinäkuuta. MC Rudolf Siellä nähdään niin perkuleesti. Etkö saanut mieleistäsi opiskelupaikkaa? Älä tuhlaa aikaa. Työvään Akatemiassa voit suorittaa ensimmäisen vuoden yliopisto -opinnolla. Akatemia.org. Joka lauantai 4.6. Niin, Imissan Studiossa Harto, Handev ja Jaakko. Eli The Luomaset. Me puhutaan Helsingistä ja tehdään ohjelmaa siitä, mitä tapahtuu kaduilla. Joo, kyllä. Meidän näkemyksen kautta. Eli lauantaisin 4.6. radio päälle. Tai radiohelsinki.fi. Helsingi. Pikkua. Pikkua. Pihannekset, made Minulla on iloilla ja kunnia tulistaa saapuneeksi Suomen maahan. On aika nauttia, on aika kasvaa, on vapauden ja avomaan aika. Kotimaiset avomaan vihannekset, parasta tänäkin kesänä. Tämä on Radio Helsinki, 98,5 MHz. ilman siipiä. Josper Kruuttakselle terveisiä oli nousemassa ratikkaan kun hän tuli sieltä pois. Ja hän oli matkalla Kotkaan. Hän käy Helsingissä töissä Kotkasta. Tässä Kotkan poiki ilman siipiä ja Markus Tooli. Ja sitten seuraavaksi tämä on hämmentävä Hilla Hillamarkkinat Elokuun ensimmäinen viiko, viikonvaihe vuodesta 1973. Sauli Kortis-Niimi on tehnyt kappaleen Hillamarkkinoille. Taas sitä kakkoslaita nimeltä Hilla. No muukalainen noit kyllä varmaan. No niin, nyt. nyt. Missä korpi suohon sulautuu, siellä missä miehen mittaan vaimoin kasvaa puu, siellä sinut ensi kerran näin. Oli kylväs, kuljit pystypäin, tuo kuva aina mielessäni. Olet villi Marja pohjoisen Illa Olet tyttö suurten selkosten. Siitä itsi unelmoi, Että sinun poimia voi. voi. Sinne minne täältä harvoin eksyy kukaan muu. Joo. So... <tos> Ei ole vieläkään tullut sitä wempaita tänne takaisin. Näin olen minäpä luen sitten tästä levin takakannesta, kun tässä on liikuttavaa tekstiä. Ranu, tämä on omistettu ranualle. Kun siis paikkakuntaspessua täällä näin. Ranua, näin tässä lukee siis, ranua tunnetaan hillasta. Otetaan, että tuo musiikki täysin kokonaan. Nyt, nyt, nyt hiljainen hiljen, kokonaan. Täällä, otetaan, otetaan, otetaan tuon, ettei se voi edes vuoda ollenkaan tuota noin kokonaan pois päältä. Ranua tunnetaan hillasta puhtaiden erämaiden luonnon oloille herkästä ja arvostetusta, Maria, arvostetusta Marjasta. Jo 40 vuoden ajan Ranualla on pidetty elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Hilla Markkinat. Kaksi päivää markkina tapahtumaan vahtuu monenlaista ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Vakiintuneita ohjelmanumeroita ovat Hilla Tytön ja Maria Tohtori. <lWould> <k dari> <susun> Vakintuneita ohjelmanumerot ovat Hilla tytön ja Marja tohtorin kruunaaminen sekä moottorisahausi ja puutavaran lastauskilpailut. Ennä pysty! Millin Marja Suurten selkoste, siitä miksi yöni unelmoi, että sinun poimia mä voin. Kuka tämä henkilö onkaan? Pepe Gonzalez, joka on tehnyt levin nimeltä eteenpäin. Mä oon saattunut aikaisemmin 15, 15 yökappaletta tästä näin, mutta tässä on Aurajoen Ranta-niminen kappale. Kai liittyy kylittyy johonkin, johonkin No nyt on tullut näitä, mä sain tuon vempaaminen vihdoinkin tuohon noin. Vartin yli neljästä eteenpäin viehtiin näitä lukee Espoota, tai siis näkyy tuosta, no Espoota ei kyllä kannata juhlia. Ei niin Espoaseen kappalehan löytyy juiselta itse sen korsoon biisi. Please, joo, totta, Ari, onko paita jo päältä? Täällä on, täällä on ilmastointi, niin mun, täällä on aika viileä, niin mun ei tarvitse nykyjärjestä ottaa. Täältä timanttia tää Hakunila-biisi. Ihan epistä, että meillä espolaisilla ei ole itse ruoskinta biisiä, tai, tai en ole koskaan kuullut kaunis granita taas kertoa pienestä naapurista. Mutta juu, se loisi siis kappale, mutta sen mutta sen ei välttämättä olisi itse ruoskinta biisi. Haku nila! naisten haku. <laughs> Siitä meinaan kunnosti. Ai hyvänen aika, se, miten maukasta paskaa. Kai Pride-viikon kunniaksi muistetaan Helsingin kaupunkipoikaa. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Maistapa hyvinkin paskasti. Leena Sinisellä vanhan vanha musa Sotungin yläasteelta. Häh? Olisi arvoisa... arvo! Siis, mikä tuossa oli sitten se laulu Akunilla? No, joo, hetku, otetaan se uudestaan tuossa. Onko, onko? Voiko pitää paikkansa? Oliko siellä? Joo, Leena, säännä oli säveltänyt tuo kappaleen. Ja sitten oli ryhmätyönä tehnyt, on hirveä ja kertoo kanssa, että Akurilla 500. Leena Sinisalo, vanha musa niin sotukin yläasteelta olisi arvostus noussut kummasti, jos olisin tiennyt tästä Oodista Akurilalle silloin pari vuosikymmentä sitten. Joo, tämä kyllä on julkaistu, koska tämä nyt on julkaistu. Tossa ei sitten sitä ilmoista. Tikkurila Prisma on takana muuten. Ei ole, vuosi, ei ole vuosilukua tuossa, näin vuonna levykonnessa, ei, ei, ei, ei, kun 2007, joo 2007, 10 vuotta vanha <tulutulua> levy, 10 juura, juura sen kunniaksi nyt sitten, tota noin sitten näin, että sillä lailla, tällä lailla, tällä lailla, mutta ajatellaan itkentävimpiä näitä suomalaisia paikkakuntaan liittyviä tai johonkin alueeseen liittyviä kappaleita, se on tietenkin Lapin kesä ja seuraavaksi sen tulkitsee toi Hannu keskustan kansanedustan, ei, epä, Mitäs tää nyt, mikä to Ei tomosta ei tuommoista, ei tuommoista. Nyt olisi sinun hyppänyt väärä kohtaa. Hannu Lapin kesä, no niin. Kepun kansallistaja, ne ymmärtää maakuntien päälle. Maakuntia Suomi, niissä pitää. kaikki kukki nopeasti. Mä luo <tos> Tuon usein tuntenut, on raskahasti. Kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miksi meillä kaikki kaunista tuo puolta, ja suuri surka astua alhaiseen, miksi meillä niin on monta mielipuolta, miksi vähän käyttäjiä kantelee? Miksi täällä kaikki alla kuin heinää miestä toiveen tosiaan. Mies tunteen miestä kaikki maatu tai kesken toimiensa katkeaa. Muualla tuulta säihkyy harmaa hapset. vanhoissa hehkuu hengen aurinkoo. Jo syntyy syli lapset ja nuori mies on hautaan valmis. Jo. Ja minä itse miksi mietin, se merkki varhaisen on vanhuuden. Yura käskyä en veden. Nyt tulee mieleen viikonen Telkkaaris ja Turus olen kolmanneks hauskin jälkeen pian ja Kaarimin tai Jätron sekä tausu. Mun isä teon on kanssa koko Suomen tunnettuja Matilla ja Tepolla on suuren niilluja Et rymäytti he äitiäänikin porukalla Taisi siin käydä niin et Seppokin on alla Ja tuossa tuli haukututtaa perkeleistä tuli aikana. Ja Tikkurilan Prisma mainittu innoissaan työssä. Kyllä, hyvä. joudun sunnuntana Turkkuseen. Joten nyt olisi kiva saada lapsuus takaisin ja Joo, kyllä, kyllä. Löytyisikö Veitera-laulua? Lapperana Veitera voitti jääpalvelun SM-kultaa 2017. Ole, ole, Onks vähän pähet? Hillan Meno, menoo. Espo, Eero oli syväli riimi. Onko olemassa biisiä Espoosta? Näin, niinpä näin. Ilikää nauruari, koska hilli bi biisin aikana varmaan tuli. No, no, no, Mutta pystytään jossain määrin peenä. kotikulmilla ja entisilläkin koko kotikulmilla nimittäin, nimittäin, nimittäin, nimittäin, nimittäin. Jos Onks tää nyt välttämättä oikea levy. Mm. Kyllä tää pääsellä, noin on! Oh. Helle oh. jatkuu vielä Nahkahon sut TV:stä. Minä lasken murhaiset keittiöstä ja Revin tapettia seinästä, yeah Aivan liian pitkään, aivan liian pitkään. pois kalliosta, liekää vaikka maalle kalliolle kutkulalle. Päästäkää minut pois kalliosta, porna pian poika kiinni. Uskakaa tämä ainakin teostojen mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä biisi soi Hesaradiossa. Ei ole mikään ihme, että tämä ei ole ollut kovinkaan usein, mutta te koskaan aikaisemmin, niin se on jo saavutus. Miksä on Mutta taas näihin Vaasankin veri vavisee. Tää taitaa olla suvaitsevaisuuskappale muuten itse asiassa. Sopi Brideen, vaikka ei suvaitsevaisuus, mutta jonkinlainen suvaitsevaisuus kylläkin. Anti, tota noni, kansallismielinen. mainetta, tosi raavasta, maha haavasta. On lystiä, liina, harja valjasta, käydät puppeen ja helapäänsä paljasta. Muina miehinä vihollista pukota, vaan jos pitäisi halata ja suutottaa. Oi hyvä vapahtaja, kyllä jossakin on raja mistä vaa saatkin verivakseen Että ei muita nähdä. Olla toisin ajattelijoiden jahdissa, toisten tahdissa. Säilytetä taajuus 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Kippis. Olet ollut ystäviä seurassa. Sohjelma Kippis alkaa taas. Meillä on olutta, vieraita, safkaa ja musaa. Uutena myöskin olut juorut ja olut kirjat. Torstaisin kello 18-19 Radio Helsingissä. Tule nauttimaan oluesta. Kippis, olut ystävien seurassa. Ägäisjäkäträ. En yöti Ja Estrella, kimpassa ilon tähden. Hoisinä siellä radiovastaanottimme näääressä. Kiiruhta, laita jalka ripeästi toisen eteen, sillä avomaan kasvikset ovat saapuneet. Ovat ne raikkaita ja rapeita. Riennä oitis hakemaan omasi. Kotimaiset avomaan vihannekset. Parasta tänäkin kesänä.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 Pehreä keidas tarjoaa livemusaa, dj ja katuruokaa, taikuutta, chillausta ja sirkusta. Ja paljon muuta ilmaista ohjelmaa koko perheelle. Nyt viikonloppuna lauantaina 1.7. El Fantasy Funky Family Picnic. Ja sunnuntaina 2.7. Barokki Picnic. Neljä loppua heinäkuussa kesäistä värinää Alppipuistossa. Andumoi! Radio Helsinkikin sen tietää, että Pikkurova on mahtava mesta. No siellä on myös meidän pieni ja kaunis Ox ravintola, joka tekee lähiiden ruokaa pohjoismaalaisittain. Erikoisuutena mausteet. No me pidettä raflauki koko kesän, vaikka lounat jäänyt pienelle sapatille. Eli kun tekee mielen nauttia elämästä, niin kansi tulla moikkaamaan. Nähdään neljän jälkeen. Ox Pikkurova 13. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Nous taas ylös! Tuosta oli viestiä, että mennäänkö Pohjoismaalle Mikko Laitalon leihkkojen eväiden myötä. Se on kyllä löytynyt, katsotaan ehtiikö soittaa, mutta ei mennä Turkuun sana, sana, sanoa Tomi Markkola. Hetken, mutta meillä on täällä, oliko, oliko siinä jonkinnäköinen, kerropa kukaan kuka siinä olet mitä helvettiä sä täällä ylipäätään teet? <tos> Mä oon Sidervo Veera. Mä oon tuolta Raumalta jotenkin johkantun tänne Radio Helsingille toimitusharjoittelijalle. <tos> täällä on, täällä on lisää, lisää toimitusharjoittelijaa. Täällä on lauluva toimisto, toimistoharjoittelija. On jo poistunut keskuudesta, mutta ehkä hän tulee sitten noin kesäpippaloihin. No Tällölle, no niin, jolle, jolle voisi pitää joku sellaisen karokehenkisen jossain vaiheessa. Mutta sinä olet siis Raumalta. Niin, sinulla ei eilen oli syntymäpä. Paljonko muuten täytit? 20. 23. Ooo. Oi, oi. Kato, se on vaan niin pieni hetki, niin pienen. Niin pienen hetken rakkaus on lumi On puhdas niin kuin hankki helmi Hyvää, hyvää talvea kaikille. Mulla seisoo, jo tuli viesti. Hierosi soi korkealta. Ai ai, ai, ai, ai, Niin, mutta, mutta Rauba, jos mietitään näitä kaikkein klassisimpia kaupunkia, niin, ne, jotka kilpottelee keskenään, on tietenkin Porja Rauma, niin hmm. kumpi nyt sitten, eikö Rauma ole kuitenkin pienempi asukasluvulta vai? Joo, joo, on se pienempi, on se varmaan vähän pienempi. En mä ole tuohon Poriin niin perehtynyt kuin en, mä halu, en mä haluaisi tietää. Kuinka paljon Raumalla asuu nykyään? Onko on, on, on, on se tarjottu tehdä mitä isompia kuntaliitoksia nyt vai? No mun mielestä mennyt jos siellä, olisiko se 39 000, se on se aikamoinen <kirkuhilijo>. Porissa kun käsittääkseni ilman mitään noita on ollut, 60-80 tuhatta, tätä en, en ole varma, mutta olette paljon pienempiä, No, Mutta on, onko, se, onko se siis tämmöistä ihan, ihan, siis pe pe pelkästään hyvän tahtosta vai onko, onko se ihan joskus oikeesti ihan niinku vetänyt toisiaan turpaa sitten ihan sen takia? Teillä on kuitenkin jonkin verran välimatkaa, paljon sinun välimatkaa, että ihan heti tuosta noin vapa. Se on joku 45 kil. Niin, se on onneksi kuitenkin sen verran. Mm. Niin, mutta onks, onko se ollut mitään tämmöistä ihan oikeaa semmoista? No eh mä mä turpasa oo kuullut että oli ainakaan niinku eikä siellä ollu me ollaan niitä möy flekmaattisia mut kyllä sitä aina vähän pitää jotain. Joo joo varmaan varmaan tuossa niinku vuosikymmeniä sitten tästä mä jäelä hommeli koska lukko ja aset pelaadi heti heti vaan No ei ei silloin oikein uskalla ulkon liikkua. Kyllä jos on niinku paikalliset No to ihan kyllä to oikealle meiningiltä. Mutta Rauma se on siellä on se murre. No niin me tulla. Mitäs mä sanoisin? San snägi mnuut no, snooks ni mnäki snuut snooks no Tai jotain tällaista. Mitä se oli Sitä, suomeksi? Öö, käytännössä niinku sinun kaupat, Raumaks. Sano, Ihan okei, Kerra, sarpa sarppaisuudestaan. San snägi mnuut no, snooks ni snuut mnäki snooks no. Kiitos! Ole Mutta koska, ai niin, se, se, se vielä otetaan nopeasti tähän näin. Niin, se, eikö se sanonut, että, että, että Raumalla se on se, se tota, niin trauma, että te olette Porin ja Turun välissä? No se on vähän silleen, kun porilaiset on vittomaisia ja turkulaiset on vähän semmoisia hölmöä, niin mitä siitä välistä kasvaa? <laughs> niin tässä vähän epätasa-arvasti <laughs> Ja sitten sit, sanoit tuossa ennen että, että Raumalaiset tuppaa muuttaa Turkuun asumaan. Joo, siis jostain syystä kaikki haluaa Turun yliopistoa. En mä oikein ikinä. Käsittämätöntä. <susvallis Hussein> <mit. smallis> <susvallis> Eihän sinne pääse edes junalla. Ei niin. Ei, ei, ei, Onks ei, Raumalla juna-asemaa? Siis pahinta se, että Raumalla on ollut junaliikenne, mutta sitä ei oo enää. Joo. Mutta se tulee o takas. Mä ei Okei, okay, mutta mennään siitä huolimatta, kun kuitenkin nyt toivottuu tätä junaa Turkuun, niin mennään Turkuun tästä näin. Teitä, jotka ihmetellen junaa katsoo, se kuuluu. Yhtä usein takaisin tullut ta sinne päin matkalla olen nyt Tulkaa vastaan, oi ystävät hullut Kai seppo teki kepposen ja käy tantan Juhankoski, I come. Kai että kimpaa kannatan Ja hempan kanssa humpaa tahdon mennä. Kai jamppa ja champagne jos ei, en silti murheisiin lennä. Kun seppo teki kepposen käy tantan. Juanko ski Mua kutsun nyt Erika, Erikaan armi. Mutta otetaan myöskin tämä kaipu, kaukokaipu huomioon. Ja, ja Lapperan mainittu jo. Mun käsittääkseni Taiska on ollut töissä tuolla Lapperanan kaupungin teatterissa. Tai steam mutta ihan sama asia kuitenkin. La, la, la, la, la. Mutta Kuusama mainittu hyvä. Ja Erika, Nyt tulee vähän hiljaa, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei se tota pidempään. Miksei se? Nyt loadin, loadin, loadin, loadin, loadin, loadin, loadin. jo, Joo, nyt lähtee. Nimittäin jotkut eivät pidä Suomesta haluat, mutta ulkomalle on, silloin on aika polttaa Suomen passi. Toisaalta, jos ei hallasta ollenkaan ulkomaan matkailu ja haluaa pysyä kotimaan, silloinkin voi polttaa Suomen passin. Tämä on vähän kaksipiippuinen juttu, että miten tähän sustautuu, mutta on aika polttaa Suomen tähän vielä niin. Onks tullut tulla muuten, tuota, noin noita viestejä vähän kiinnolla tässä Leviin vaan vaihtamisen kanssa? Mutsis on ehdika. No eipä taida olla. Onko se 23 vai mitä? Ja tuli oli... Uuh, tää mälli. Kiitos, riittää Raumu. Onko Rauma sitten Rauma? Onko on hieno raumalainen tiimi. Gyl, rauma... Hetkonen, mikä tosta oli? Gyl, raum on oh, ain Raum. Ei saatana, Mutsi vain lepäraumassa. Läkin Kun vasemmistoliitto ja kokoomus ovat olleet samassa hallituksessa. Kahdeksan pitkää nälkävuotta, ja vaalitkin pidetään aivan suotta. On tullut aika porttaa Suomen passi, saatanan demareille hyvästi heittää. Anoa poliittista turvapaikkaa, sammuttaa henla kun se keittää. Joo. Kauan on jo väistellyt näitä itsekeskeisiä poroja, jotka sokeina toisiinsa törmäilee ja ilkeästi mukoilee ja kyräilee. Kun kansain taita saada vaihdetuksia, jalostaminen on niin hidasta. Tosi täytyy tunnustaa ja pikku. Keräkin muuten baskissa ei homostele täällä millään tavalla tai heteroste ke kelle, tai hu huomio Pride-viikon loppua aina tavalla. Ainoa on te tehnyt sen, mutta pidetään vaihteeksi tämmönen. Taas aina poltta Paitcita, pakkohan se on, pakkohan se on, pakkohan se on, pakkohan se on, pakkohan se on. No tietää jollain tavalla, että tulihan tuli tuli jo viestiä tosissa, jos saan vaiheessa niin. Kalli on kulmeli. Kalli on menettynyt toisen kerran tällä hetkisen aikana hyvä. I'm not the one kun tämä biisi tehtiin, niin Kallio todellakaan ei ollut mikään treenikäs kaupungin osa. Ihmiset naureskeleet. Joo, varmaan on. Deuvon loman on käynyt Kalliossa. Just joo, Kallion kolmella Jopa joo, Jäisilä, Blast. <totipatio> Mutta jos pitäisi lähteä, lähteä jonnekin, mikä on näitä klassisimpia, näitä, tuota tulisi otettua sen paljon muutenkin, niin, tuota, niin otetaan tästä näin. Miettäin. Pappam, pappam, -pa pappam, Se on kovaa sieltä, tuossa tuli joo. Minä. Kutkaa, alanko tässä näin. Kuorosotaan levyltä. Tuosta oli viestiä myöskin, että pakko myöntää, että meikä me tykkää tuosta Juna Turkuun biisistä. Sinä asiat on täysin tikissä. Ehkä vähän ta tahattomasti vinossa, mutta kuitenkin totuutta siinä julistetaan. Petlaittua viestin ja Rauma on Turun persreikä, näinpä. Eikös viisi kerro Suomen hevosesta? Soita please varsomisbiisi. Joo, ei, ei. Toivon onneni jostain. Eesti, eesti, eesti, kaipasimme perkeleesti. Siinä on se suomalaisten perinteisiin kotimaan ma tai matkakohde, mistä löytyy kaikista niitä suomalaisia. Tuli mieleen, koska tuolla Il Ilkallahan oli siellä Tallinnassa, oli joku ravintola, joka meni sitten Konkkaan. Mutta sehän, sehän muttiin Nurmjärvellekin jossain vaiheessa. Asuuko siellä enää? Ei, ei taida kyllä enää asua, mutta... Huomioiden sekin tänne. Minä lähden Normi-järvelle. Kuostaa seksikäätä. Joo, ja viikolla sitten siis Liivänä tulee tosta noin En ainakin näe miksi se ei Ellei ole joku ihan niin. Mutta ei, se mitäs voi vaikuttaa, koska tota noin se on siinä. Tuo terassikelit, niin se on kuitenkin niin sanottu kioski. Edeski on siellä sitten sisätiloissa, niin onnistuu. Tulee häm hämmentävä artisti, tulee esiintymään. Vaikka mä, ol, mä, ol, mä, mä, mä, mä sanon, että mä olen löytänyt sitten. On, nimittäin on, on sanotuksia, on sanotuksia. Tässä lähetys. Nuorta on tulossa vieraaksi. Sinua katoin, jos kohtelin, olisin voinut vaikeampi olla. Yritin silti ja Jeesusta maailmaa, no näinpä, niinpä, noinpä, niinpä, niinpä, näin kyllä, kyllä, normijärvi on, normijärvi on mainittu hyvä. Eikös kemi ole perämeren perse? No onhan se. Soita Orava te gunnar Tegunnar Fronggrani. Jos joku paikkakunta oli sinne, Orava, tai jotain vastaavaa, Orava Järvi, onko semmoista olevaa, en tiedä. Eesti, Eesti, sinne perseesti, tuli viestiä. Vanta-Olande poitakin tuolla tulee. Se on Mutta ei perkele, ei, ei yhtään vaikutusta kuitenkin kanaa. Koti kotimaa tässä näe arvatkaa. Minä minä meikä lähtee tässä näe puoliminuutti aika arvota. Mitä minä rakastan? Mitä me kaikki rakastetaan? Löytyy Suomen rajojen ulkopuolelta toistaiseksi. Odotamme, koska kyse on valtio ottaa Suomen haltuutaan. Tuohon. Ennen kuin menin tuohon sanoa Belarus On My Maid. Euroopan persereikan. Valko-Venäjä ei. Kyllä teidän täytyy varmaan laittaa. Joo, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Ja minä lähden tästä matkailemaan kympiradikalla kohti Pohjois-Helsinkiä. Boo, boo, Mutta kyllä se on yksi ainoa oikea. Ja se on valko ja Vings, vings. Koodi Minsk, Minsk.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 Ei, muuten on hankala päästä Valko-Venäjälle. ja venäjä Valko-Venäjä, Valko-Venäjä, on my Aila! Mitä tuo teet Te sä Starin Persereijässä, eli pohjois -Esassa? No, rautatieasemalle tästä ajattelin mennä. Ei ihan kävellä kilometriä, ratikalla mennään. Siellä vittu on aika tuulinen Minä lähden Etelä-Hesarjua, Samppalia mun koittoon. Ja neuvostoliittoon. Ai lau neuvostoliittoon. Pohjois-Koreaakin. Mutta ennen kaikkea, ai laa kyllä, ehdottomasti se on. Belarussa. Ai laa Belarus. 15 sekuntia ylähakkautta. Ja tästä Hyvää Vastaanottimesi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz.